je 1408. tisuća hrvatski kralj žigmun luksemburški sprema se na odlučnu bitku koju će slomiti plemiće koji se opiru njegovoj vlasti u kraljevstvu nered je počeo kada je 1382. godine umro kralj ludovik prvi anžurinac i za sebe nije ostavio muškog nasljednika dio plemića prihvatio je ludovikovu kćer mariju kao kraljicu dio pak plemića predvođen ivanom paližnom priorom reda ivanovaca odbio je priznati ženu za vladara i potražio je novog kralja našli u Karlu Dračkom, najbližem muškom srodniku Ludovika Prvog. Mariju su, kada joj je bilo oko 12 godina, zaručili s Žigmundom, mlađim sinom slavnog češkog kralja Karla Četvrtog. Godine 1387. Žigmund je okrunjen za Hrvatsko-Ugrsko kralja. Do tada su već obje strane u tom ratu postigle velike uspjehe. Karla Dračkog su nakon samo 39 dana vladavine ubile pristaše kraljice Marije. Pristaše ubijeno Karla osvetile su se u bojstvu Marijine, majke Elizabete, a kraljicu su zatočili u Novigradu. Žigmund je uz pomoć Venecije i Franka Pana oslobodio svoju suprugu iz zatočeništva i krenuo u rat protiv svojih protivnika. Žigmund je bio odlučan i sretan čovjek. Žigmundov suremenik Enea Silvio Picolomini, kasniji Papa Pio II. ovako je opisao Žigmunda ili Sigismunda. Sigismund je bio uzorita stasa, jasnih očiju, široka čela, lica lijepo crvenih, brade duge i pune velika srca, pohlepan ali nestalan, u govoru dosjetljiv, ljubitelj vina, ženskar, s tisuću preljuba okaljan, rastrljiv ali oprostiv, rasipan i neštetljiv, te više obećavao nego obdržavao. Kad jednom bio u Rimu kod pape Eugenija IV, priča se da je govorio papi ovako. Tri su stvari sveti oče u kojima se ne slažemo, a tri opet u kojima se slažemo. Ti ujutro spavaš dugo, ja prije zore ustajem. Ti piješ vodu, a ja vino. Ti se uklanjaš ženama, a ja idem za njima. U tom se opet slažemo. Ti darežljivo razdaješ crkveno blago, a ja za sebe ništa ne pridržajem. Ti imaš loše noge, a ja loše ruke. Ti razaraš crkvu, a ja carevinu. Žigmund kao da je imao devet života, nekoliko je puta umakao sigurnoj smrti. Oporavio je se od nekoliko velikih vojnih poraza, najveći je bio onaj kod Nikopolja kada se nije znalo par mjeseci jer on uopće živ ili mrtav. Nekoliko je puta Žigmund završio u zatočeništvu kod svojih neprijatelja, svaki je puta uspio iz tog zatočeništa pobjeći. Bio je mlađi sin Češkog kralja i nije se mogao nadati nasljeđivanju titula koje ima otac, ali svime silama nastojao dobiti češko i njemačko prijestolje i na kraju doći do najveće nagrade titule Svetog Rimskog cara Njemačkog naroda. Da bi mu to uspjelo, morao je srediti stvari u svom kraljevstvu. Početkom 1408. godine počeo je okupljati vojsku kako bi udario na Bosnu, gdje se nalazilo središte pobune protiv njega. Te godine kod dobora kralj je pobjedio u odlučnoj bici. Njegov životopisac Eberhard Windek ovako opisuje tu bitku. Znaj. Kada se od Božjeg narođenja brojila godina 1405. pošao je kralj Sigismund u kraljevinu Bosnu s mnogo puka. Naime, sa 60.000 ljudi provalio je u kraljevstvo, jer se ondašnji kralj podigao protiv njemu. Stoga je ostao u zemlji tri pune godine ljeti i zimi i napokon je svladao kraljevinu i zasužnio kralja Bosanskog i odveo ga u budim i dao je sto i dvadeset čestorici zemaljske gospode glave odrubiti i s visoke stijene kod dobora pobacati iz grada u vodu. Tako je pokorio kraljevstvo. Godine 1408. Žigmundu nije bio glavni suparnik taj bosanski kralj. Ugrsko-hrvatski vladar borio se proti plemića, čiji je grb imao bijeli štiti kao glavu štita dva crvena traka. Ispod njih stajala je uspravna i u crveno-djevena ruka sa željeznim pregibom i rukavicama, koji je držimač. Pored ruke s mačem nalazio se crveni lav s dva repa. Na šticu se nalazila šiljasta kaciga s crveno srebrnim i zlatom obrubljenim pokrovom i bijelo crvenim oblukom. Pored kaci nalazila se još jedna u crveno urešena ruka s mačem. Plemić koji je imao taj grb posjedovao i zavidan broj titula. Bio je gospodar i knez donjih kraja, vojvoda Bosanski, veliki vojvoda i glavni namjesnik, kasnije pod kralj u Hrvatskoj Dalmaciji, bio je Herceg Splitski. Ime tog najmoćnijeg Žigmundovog suparnika je Hrvoje Vuktić Hrvatinić. Taj plemić nije poput bosanskog kralja tvrtka drugog zaglavio Bici kod dobora i završio u Žigmundovom zatočeništu. Prvo je tada još jedanput put pokazao svoju vještinu. Shvatio je da je otpor protiv Žigmunda uzaludan. Vladislav Napulski, čovjek kojeg je on pod u borbi za prijestolje bio je poražen i Hrvo je znao što mu je činiti. Vjekostav Klajić u povijesti Hrvata piše. Sred slavlja kraljeva Osvanu u Budimu i splitski herceg Hrvoje Vukčić, do sada njih glavni stup i pobornik kralja Ladislava. On bijaše od svoje supruge Jelene, sestre Ivaniša Nelipića, uzajmio njeje je pjenezi šest tisuć dukatov zlatijih, te pošao Sigismundu da se s njim pogodi. Kralj je postupao s njim ne kao s nego kao s prijateljem. Tega je odlikovao na svaki način. Potvrdio mu je sve njegove časti i naslove, podijelio mu je grad Split s čašću duke ili hercega. Usto ostavio mu je sve posjede u Hrvatskoj, osobito otoke Brač, Hvar, Korčulu, zatim grad Omiš s krajinom Makarskom i Neretvom. A k tome iznova mu je darovao novih imanja i gradova, među njima i grad Požega. Napokon ga je izabrao i kumom svojeg čeri i ustoga je još uvrstio među vitezove zmajeva reda. Idila između kralja i moćnog plemića neće dugo trajati. Nakon što je Žigmund kod dobora slomio svoje protivnike i tako završio četvrt stoljeća dug rad za krunu Ugarsko hrvatskog kraljestva, pretendent na prijestolje Ladislav Napulski odlučio je barem nešto izvući iz te aventure. Njegove pristalice okrunile su ga za Ugarsko hrvatskog kralje u Zadru 1403. godine. Šest godina kasnije, kada su njegove pristalice ili bile mrtve ili su se pokorile Žigmundu, Ladislav je odlučio izvući što se može iz te krune. prodao je svoja prava na Dalmaciju, Veneci. Venecija je odlučila iskoristiti ta kupljena prava i počela je širiti vlast po istočnoj obali Jadrana. Žigmund je na to odgovorio ratom. Tom se ratu Hrvoje baš i nije istakao gorljivošću i voljom za borbom. Uz to, Hrvoje možda bio kum kraljeve kćeri, ali to kumstvo mu nije smanjilo broj neprijatelja u kraljevstvu. Ferdo Šišić u knjizi Vojvoda Hrvoje Vukčić-Hrvatinić i njegovo doba piše... Glavni su razlozi padu Hercega spljetskog nesumnjivo, mržnja i zavist, jer on je sa svojim spljetskim i donjo krajskim posjedom već ma upravljao kao samostavan vladar, negoli kao vazal. Taki položaj, a nakon mnogogodišnje nevjere, mogao je u prvom redu ogorčavati onu gordu ugarsku gospodu, što su s njime mnogo puta dijelili dan. Kao osobiti njegovi lični dušmani, madu se smatrati Pavao Čupor od Moslavine, Ivan Gorjanski, Ivan od Morovića, te čitav rod knezova Blagajskih, njegovih slavonskih susjeda. Ljetopisac Turoci zna da izrijekom pripovijedati neke detalje ove lične mržnje od strane Pavla Čupora. Ona ime kaže da se jednom prilikom isti Čupor narugao na kraljevskom dvoru pred brojnim društvom Hercegu Hrvoju, pozdravivši ga volovskim ručanjem, tobože oponašajući Hercegov duboki glas. A na drugom nam je mjestu zabilježeno da je čupor Hercegu čak dobacio mađarskim jezikom. Slaven nije čovjek, a pogača nije kruh. Pored te ugarske gospode, Hrvoja nisu mogli podnijeti niti moćni bosanski plemići poput Sandalja Hranića i Pavla Radenovića ili Radinovića. I oni su Žigmundu govorili protiv Hrvoja, ali kralj nije namjeravao ništa napraviti jer je Hrvoje bio stari kako je kralj rekao njegovi su dani bili odbrojani. Ali 1412. godine turska vojska provalila je u Srbiju kojem je vladao despot Stefan Lazarević, koji je bio član onog Žigmundovog reda Zlatnog zmaja. Despot je potražio pomoć od kralja i od svog šurijaka Sandalja Hranića i kralji šurjak odazvali su se pozivu. Hrvoje Vukčić Hrvatinić nije. On je iskoristio tu provalu da se osveti Sandalju Hraniću. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše. Sandalj Bijaše cijeli rod Hrvatinića ljuto uvrijedio, kad Bijaše pod kraj 1411. odvrkao prvu svoju ženu Katarinu, sinovicu Hercega Hrvoja, a kćer obudovljele banice Amke. Biće da je bilo i nesporazuma radi miraze između Sandalja i rođaka puštenice Katarine. Tako se zgodi da u istimah, kad je Sandalj ratovao uz despota, provalio u njegove oblasti, te ih nemilostao pustošiti i plijeniti. Sandalj Hranići i njegovi saveznici nisu mogli prijeći preko ovog napada, nije mogao niti kralj Hrvo je ponovno proglašen za neprijatelja i pet godina nakon velikog pomirenja s Žigmundom počeo je novi rat u kojem će se taj plemic suprotstaviti Vladaru koji je kruni Ugarsko hrvatskog kralja 1411. godine dodao i krunu kralja Njemačke. Za Hrvoja, čovjeka kojemu je njegov otac ostavio područje donjih kraja, bio je to veliki uspjeh. Hrvoje, a i mnogi drugi, taj će uspjeh na kraju skupo platiti, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest donji kraj i Hrvatinići koji su knezovi tih donjih kraja, je današnje takle, područje od prilike govoreći između Sane i Vrbasa. Gdje bi na sjeveru bilo ta područje omeđeno sa rijekom Saoma, a jugu negdje sa rijekom Plivom. Sad, koliko to se protezilo na, na desnu obalu Sane, to jest na ljevu obalu Vrbasa, to, to me može se raspraviti, budući da su pojedini dakle knjezovi donjih krajeva proširio, uspjevali proširiti, kao što je to recimo sam Hrvoje Vukć Hrvatinić uspio dakle se i na Lašvu i na još neke druge okolne krajeve, ali u osnovi jezgra je dakle između Sane i Vrbasa, a u principu ono što je zanimljivo, to su krajevi koji se u bitno kasnim izvorima, dakle, iz doba osmanskog osvajanja Bosne, vrlo često nazivaju Turskom Hrvatskom. Naime, radi se o kraju koji je u rano-srednjevijekovnom razdoblju bio pod vlašću e, rano-srednjevijekovnih hrvatskih vladara, ali tijekom vladavine Emanuela Komlena, bizneskog cara, dakle druga polovica 12. stoljeća, u njegovoj jedna od zadnjih ekspanzija Bizanskog carstva, ti krajevi su došli pod Bizansku vlast i nakon toga, nakon smrti Immanuela Komle na 1180. godine, tim prostorima je zavladao onaj poznati Bosanski bank Kulin i to je, taj prostor je nekako ušao u dakle, interesnu sferu i u principu u politički okvir Bosanske banovine, te se u principu ti donji krajevi kao Donjih krajevi prvi put u dokumentima polovicom 13. stoljeća, točnije 1944. godine, u jednoj ispravi gdje Mate Ninoslav govori o tome da on vlada određenim krajima, tu se spominje Usora, Soli, između oslog i Donjih kraj. Prvi nama poznati knest i Donjih krajeva, nismo baš sigurni da je prvi poznati on baš KNES Donjih krajeva, ali očigledno vlada tim, tim područjem jest bio neki Stjepan. I po njemu Prva generacija njegovih nasljednika nosi me Stipanić. Njegov, dakle, sin Hrvatin je postao puno značajniji jer se iskazao kao vjeran vazal, dakle, bosanskih banova i po njemu će čita obitelj dobiti taj pridjeva Hrvatinić, iako će između tog zadnjih pridjevka vrlo često dodavati patronime, kao što je, recimo, Hrvoje Vuč Hrvatinić, to dao, dakle, Hrvoje kao njegovo ime, Vukčić po otcu Vukcu, koji je bio sin Hrvatina. ludovikan Anžuvinac okrunjen je za Hrvatsko kralja 1342. godine, tada mu je bilo 17 godina i bio je najstari sin Karla Roberta, prvog Anžuvinca na Ugarsko-Hrvatskom prijestolju. Karlo Robert morao je pobijediti Češko kralje Većeslava II. i Otona Bavarskog, koji su se također borili za Ugarsko-Hrvatsko prijestolje. Dva su puta krunili za kralja. Tek je treći put krunidba uspjela nakon što je papin legat zaprijetio prokledstvom Vojvodi koji je uzeo krunu svjetog Stjepana. Karlo Robert želio izgraditi snažnu kraljevsku vlast. U tome je uspio. Svom je sinu ostavio jako i bogato kraljevstvo. Udovike kraljevstvom vladao 40 godina, 1 mjesec i 12 dana tom je vremenu izgradio kraljevstvo koje se prostiralo od prij Baltičkih zemalja i Poljske do Jadranskog mora i Bosne. Ali Ludovik je dobar dio vremena provao ratujući protiv Venecije. Prvi je rat izgubio Bici kod Zadra, u drugom je bio puno uspješni i mirom u Zadru je za svoje kraljevstvo ponovno priskrbio gradova u Dalmaciji. Ludovik je ratovao u Napolju. Tamo je poveo ekspediciju kako bi osvetio ubojstvo svog mlađeg brata Andrije. Godine 1348. njegova je vojska zauzela napulj, ali ga je epidemija kuge natjerala na povlačenje. Dvije godine kasnije ponovno je predvodio invaziju na jug Italije. Godine 1370. okrunjen je za kralja Poljske. Pomogao je i svom štićeniku kardu Dračkom da osvoji napulj i 1381. poveo je još jedan rat protiv Venecije, koji je završio mirom u Torinu. Tim je mirom Ludovik za svoje kraljevstvo osigurao gotovo cijelu Dalmaciju. Ti na zapadu dobili su do toga da je Ludovik zapostavio događaje na jugu i istoku, a tamo je jačalo osmansko carstvo, a i događaje u Bosni nisu išli kako je kralj htio. Godine 1363. Ludovik je poveo križarski rat protiv krstjana u Bosni, ili kako su se još nazivali Bogumila ili Patarena. Rat je krenuo dvije vojske, obje nisu bile uspješne. Vojska koja je išla prema Usori i gradu Srebrniku čak je izgubila i kralje Veliki Pečat, kojim su se pečatile poveli dokumenti. Bosanski kralj Tvrtko preživio je taj nalet. 14 godina nakon tog rata, Bosanski kralj Tvrtko dovoljno je ojačao i prilike u susicu su bile povoljne da se on okruni za kralja Bosne i Srbije okrunio se u Miloševu na grobu Svetog Save. Hodine 1380. kralj Stjepan Tvrtko izdao je ovu povinju. Stefan Tvrtko, po milosti gospoda Boga kralj, Srbljem, Bosni, Primorju, Helmsci Zemlji, Donjim krajem, Zapadnim stranam, Usori, Soli i Podrinju. Tako isto kraljevstvo mi stvori milost Knezu Hrvoju, sinu Vojvode Vukca. Kada gospodin Bog pozove s ovoga svijeta vojvodu Vukca, njegova oca, ona mi, vidjevši da se ni njegovo sjeme izrodilo nije, i posavjetovavši se s kraljevstvam i vlastelom, i vidjevši rečeno za Hrvoja dostojna čast i njegova oca, da smo mu veliko vojvodstvo, mjesto rečenog Vukca. Tvrtko je imao i razloga biti zahvalan Vukcu Hrvatiniću. On je u vrijeme Ludovikovog pohoda obranio grad Sokol i zato ga je tvrtko tada ban nagradio s tim gradom i župom plivom. za Vukca ostala su tri sina koji su po ocu prozvani Vukčići. Za Vukčevog nasljednika tvrtko je odabrao Hrvoja. Pretpostavlja se da je rođen oko 1350. godine i opet se pretpostavlja da se to radilo grad gradu Kotoru ili današnji Kotor Varoš na rijeci Vrbanji, današnja, današnja dakle, Bosna i Hercegovina, jer je tamo vladao njegov otac Hrvatin točna godina se nažalost ne zna no međutim prvi dokument kojega pouzdano dakle spominje jest iz 1376. godine gdje se on spominje kao vjerni vitez a, ludovika anžurinca dakle ludovika prvog anžuvinca što će zna znači da je on u principu bio vazal Ugarskog kralja to je vrlo zanimljivo zaprimijetiti zato što istovremeno samo godinu dana kasnije a, bosanski ban tvrtko ili stjepan tvrtko kotromanić proglašit će se kraljem i 1380. tisuća Hrvoj se pojavljuje kao dakle, vjerni, vjerni vazal Stjepana Tvrtka, da pače. Stjepan Tvrtko da 1380. je 1380. proglašava velikim vojbodom, a istovremeno dodjeljuju mu i župu lašvu. Time se automatski a, posjet Hrvatinića proširio dakle, prema istoku, a treba imati na umu da čitavo to vrijeme postoji određena tenzija između ugorskog i bosanskog dvora. Naravno, radi se o pitanju supremacije nad Bosnom, jer još od doba Andrije II. Pojavila se, dakle, 13. stoljeća, pojavila se određena, dakle, određeni uh, patronat Ugarske kune nad Bozanskom Banavinom, što je 1377. uslijed brojnih, dakle, preturbacija i u Hrvatskom kraljevstvu ali poglavito, dakle, u srpskim zemljama, nakon smrti Stjepana Dušana, to je Stefana Dušana, a Nemanjića, cara Dušana, a nakon njegove smrti i dolazi do, dakle, u srpskom kraljevstvu to je carstvu, dolazi do posebno feodalne dezintegracije i to će 1377. tisuća tristo sedamdeset sedam iskoristiti jepan tvrtko kod romanić i uzdeći, se na, a, dakle, uzdeći sa, svoju osobu u kraljevsku poziciju u svemu tome očito hrvo vuč hrvatajući u tim dakle burnim vremenima druge polovice 14. stoljeća igrao je izuzetno važnu ulogu jer a, a izgleda je igro vrlo lukavu politiku jer se pojavljuje dakle u razmoku svega četiri godine kao vjerni vitez jedne i druge strane koje su u osnovi se u tom trenutku nalazile suprotstavljene 11. rujna 1382. godine u 56. godini života umro je hrvatsko-ugarski kralj Ludovik I. Ludovik je umro bez muškog tko koga je mogao zamijeniti. Na prestolje je mogla doći njegova maloljetna kćer Marija ili neki muškarac, poput napulskog kralja Karla Dračkog, koji je bio najbliži muški rođak Ludovika I. Za kraljicu je bila okrunjena Marija. Do kronutbe je došlo u Stolnom Biogradu dan nakon pokopa njezinog oca, kralja Ludovika. Bila je okrunjena krunom Svetog Stjepana i okrunio ju je Ostrogonski nadbiskup. Dakle, njezino krunjenje zadovoljavalo je uvjete koji su bili propisani. Ali Marija je bila žena i to maloljetna. Dio plemića želio je muškarca na prijestolu i pobunio se protiv kraljice Marije i njezine majke Ludovikove Udovice Elizabete. Tako je počeo takozvani protudvorski pokret. Ti plemići su za svog kandidata za prijestolje odabrali Karla Dračkog. Ali Karlo neće dugo vladati. 7. veljače 1386. peharnik Blaž Forgač udari će ga buzdovanom u glavu i teško ga raniti. Karlo će od da umrijeti, njegove pristalice osvetit će ga u bojstvom Elizabete i zatočenjem Marije. Onda će svom silinom u borbu za krunu ući Žigmund Luksemburški. Ta borba za ugarsko-hrvatsku krunu trajeće četvrt stoljeća, i u njoj će aktivno sudjelovati i bosanski plemići, među njima je bio naravno i Hrvoje Vukčić-Hrvatiće već nakon smrti Ludovika Anžovinca 1382. polako postaje jasno da dobar dio bosanskog plemstva će poduprijeti i biti direktno upleten u priču oko postavljanja novog kralja. Konkretni je 1390. godina kada će se ta borba i zaoštriti između predstavnika protodvorskog pokreta i Žiklunda. Bosansko plemstvo će izbiti tu na prvi plan pa će se u jednom trenutku čak dakle, i 90. godina i dio ustanika povući i sakriti u Bosnu i Hrvat će tu nastupiti kao jedan od velikih, velikih zaštitnika, što više već jedna godine on će izravno podupirati ladislava napuljskog od kuda taj interes općenito bosnsko plensta uplitanja u unutrašnje prilike Ugarske ili Ugarsko-Hrvatske krune, vrlo vjerojatno zbog rodbinskih veza. Treba je naime imati na umu da dobar dio bosanskog plenstva je bio ženjen sa hrvatskim plemkinjama i vice versa. Dakle, bosanske plemkinje su se ženile za hrvatske velikaše, pa konkretno, recimo, žena Hrvoja Vuča Hrvatnića bila je Jelena Čer knjeza Nelipčića. Dakle, omiškog kneza i omiško-cetnijskog Kneza. Jednako tako tu postoji brojne veze, recimo, kod Romanića sa bribirskim knjezovima koji su također jedno vrijeme držali bansku čast u Bosni. Tako da tu postoji a, očigledno na zamršeni, zamršeni rodbinsko-feudalni odnos samih dakle, a, bosanskih velikaša sa pitanjima ugarsko-hrvatske Ugarsko krune poglavito odnosa dakle, u hrvatskom dijelu kraljestva. Kada je umro Ludovik I, tvrtku se uklonila prepreka za širenje na područje Dalmacije. Do sredine 80. godina 14. stoljeća tvrtko je vladao drijevima na ušću Neretve. Tvrtko je iskazivao vjernost kraljici mariji Elizabeti. One su ga za uzvrat nagradile priznanjem prava na grad Kotor. Ali kada se Žigmund okrunio za ogarsko hrvatsko kralja, Tvrtko se aktivnije uključio događanja u susjednom kraljevstvu. U srpnju 1387. Tvrtko je zavladao Kliso, strateški ključnim gradom. U prosincu iste godine Tvrtku u vlast priznao je još jedan važan grad, Ostrovica. Ta dva grada bili su na strateški važnom položaju, nadzirali su pute u Dalmaciju i iz njih su se sjajno mogla nadzirati zaleđe Splita i Zadra, najvećih dalmatinskih gradova. Od jeseni 1387. tvrtkova vojska počela je pustošiti zaleđe tih gradova. U lipnju 1388. Spličani su odabrali svog sugrađanina Nikolu kako bi otišao na žigmundo dvor kako bi obavijestio kralja o stradanju tih građana. Vjekoslav Klajić piše Poslanik je imao u ime Spličana govoriti kralju i kraljici i to svakome napose. Već je više od tri godine, tako je imao besjediti kralju poslanik Spličana, bije nas mač kralja Bosanskog, a već 18 godina trpimo progone od Ivana Paližne. Ti su nas dušmani, naši, nekad razdijeljeni, uznemiravali, a od 18. veljače ove godine gnjetu nas zajedničkim silama, progone nas i uništavaju. Banovina Bosna i grad Klis puni su naših zarobljenika, mrtvaca, plijena i otkupa za zarobljenike. Sve što imamo je oštećeno, uništeno, popaljeno, sve do zidina samoga grada, a što je još gore, naši su zarobljenici ne samo nemilosrdno mučeni, nego i gladom i žeđom moreni pače ih i udovali šavaju testoga umiru trupla naša nepokopana daju se vucima i psima svi nam se usjevi grabe a i ognjem uništavaju uvijek stojimo u oružju noću ne spavamo nemamo mir na U lipnju i srpnju 1394. ko je postao kralj i gospodar hrvatske i dalmacije zavladao je zemljom od velebita do kotora i velikim otacima jedino je zadar ostao pod gidmundovim nadzorom Tvrtko je imao i velike planove, namjeravao se oženiti za kćer Austrijskog vojvode Alberta III. Habsburga, ali ti planovi nisu ostvareni. 13. ožujka 1391. kralj Tvrtko je umro i Hrvoj Vukčić Hrvatiniću otvorila se sjajna prigoda. Svi njegovi nasljednici biti će posljema slabi vladari, što će onda Hrvoj Vukčić u Hrvatiniću kao dakle velikom vojvodi i knezu donjih krajeva, a i recimo Sandalju Hraniću Kosači, pa obitelji Radenović ili Radinović, zavisi kako, kako interpretiramo zapise, omogućiti njihovo uzdizanje i u principu upravljanje poslovima Bosnjskog krajstva, a isto vremeno u poslove dakle, vezane uz Ugarsku krunu, koja će se baš 90. godina, bez obzira što je Žigbund, dakle, kraljem ugarsko hrvatskog kraljevstva, znači upit na to što će živimo biti zapleten u brojne druge posle, pa tako između ostalog, 1396. do 1997. uopće se neće znati što se s njim događa, jer će on zaglaviti, gotovo zaglaviti u bici kod Nikopolja, što će protodvorskom pokretu dati novi uzlet. Istovremeno, Hrvovući Hrvatinić će postavljati, i što je zanimljivo, dakle, s jedne strane opisuje njegovu veliku moć, on će postavljati Bosanske kraljeve. Sam se nikad neće uzdići na tu čast, ali realno, što se vidi recimo iz poslanstava Poklisara, dakle, poslanstava Dubrovačke republike, on će davati naputke u ime kralja, jednako tako zastupajući ako razgovaramo dakle o protodorskom pokretu u tom čitav je pitanju da li Žigmut, da li kuća koju u tom trenutku predodi Vladislav Napulski, Vladislav Napulski nakon svoje krugbe 1403. godine jednostavno će prepustiti upravu nad tim svojim kraljestvom, kraljevstvom hrvatske i dalmacije prepustit će Hrvoviću tako da će on u 1403. godine nositi titulu Herceg Splita, potkraj Dalmacije Hrvatske i Veliki Vojvoda, Veliki Vojvoda i Knez, a, do donjih kraja. U tim borbama za Ugarsko-Hrvatsku krunu svašta se događalo. Žigmundovi protivnici našli su novog kandidata za prijestolje. Bio je to Ladislav, sin Karla Dračkog. Žingmund je pak 1394. kod dobora uspio poraziti svoje protivnike iz redova hrvatskog plemstva. Kako se s njima obračunao, opisuje Vjekoslav Klajić. Slavodobitno vraćaše se sada Sigismund u Ugarsku, vodeći sa braću Horvata i mnogo drugih sužnjeva da im se strašno osveti. Nemogavši dočekati ni grada Budima, nego dade Ivana Horvata skončati još usput u gradu Pečuhu. Po zahtjevu svoje supruge Marije osudi ga na groznu smrt. Najprije ga privezaše konju Zared te ga daduše povlačiti po ulicama grada Pečuha. Poslije ga mučahu usijanim kliještima, a napokon mu tijelo rasijekoše na četvero, te pribiše ta četiri komada na gradska vrata da tako zastraše svijet. Žigmund je još dao pogubiti 32 plemića. U Budimu na trgu Svetog Jurija kraljim je dao drugiti glavi. Onda je otišao u križarski pohod protiv Turaka i skoro zaglaviju bici od Nikopolja. Njegovi protivnici iskoristili su taj poraz i ponovo su počeli spoboditi. Žigmund se onda uspio vratiti u kraljevstvo i na krvavom saboru u ponovo uspio slomiti odpr plemića. I u Bosni je bilo burno. Tvrtka je naslijedio Stjepan Dabiša, ali on je bio preslav vladar. Njegovu slabost najbolje iskoristio Hrvoje Vukčić-Hrvatinić. Stjepan Dabiša umro je u sutjesci 7. rujna 1395. Njega je naslijedila njegova supruga Jelena, poznata i je pod nadimkom Gruba. Ona će uspjeti vladati samo manje od tri godine. Hrvoje Vukčić-Hrvatinić će na prijestolje dovesti Stjepana Ostoju, nezakonitog sina Stjepana Tvrtka. Hrvoje je postao najmoćnija osoba u Bosni. Naime, nakon što je umro Stjepan Tvrtko I, su se našli ispražnjeno, glavni akteri su moćni peodaci, kao što je Hrvojuć Hrvatnić, Sandrij Hranić, obitelj Radenovića, ima još tu nekih drugih. U principu oni se odlučuju ne za Tvrtkova, naj, najstarijeg sina Tvrtka II, nego se odlučuju za jednog člana obitelji Kotromanića, koji dakle, po polini seniorata se bi mogao dakle, doći na, na vladarsko predstavlje, a to je Stjepan Dabiša u principu starac, kojeg postavljaju na prijestolje. Međutim, on je toliko bio slab, a istovremeno Bosansko plenstvo upleteno u, u borbe sa, sa kraljem Žigmundom, tako da je 1393. Dabiša, a, u principu izgubivši a, sraz sa Žigmundom, pristao na vazalstvo ugarskoj kruni, što se naravno nije svidjelo bosanskom plenstvu, što je onda dodatno dakle zakompliciralo stvari u samom, u samom bosanskom kraljestvu. Njega će naslijediti Jelena Gruba, koja, koja je bila žena Stjepana Dabiše, koja također se neće pokazati kao nekakav čvrsti vladar i u tom trenutku, u principu 1998. godine, 1398. godine, nakon krvog sabora Križevačkog, Krvoj Vuči Hrvatnić odlučuje postati najmlađeg, najmlađeg sina Stjepana Tvrtka I, a to je dakle Stjepan Ostoja, odlučuje ga na, na predstavlje. On će figurirati sasvim dobro, vođen krvojevim idejama i napucima, figurirati kao bosanski kralj, Dubrovčani će se prema njemu odnositi prema kralju, međutim, sa 1403. godinom, kada će se Vladislav Napulski okruniti u zadru za kralja Hrvatske, Ugarske Dalmacije, a Hrvoje će, naravno, Vukć Hrvatinić biti jedan od glavnih aktera koji će ga i dovesti u zadar i postaviti za kralja. U jednom trenutku Stjepan Ostoja će odlučiti preći na Žigmundovu stranu, očigledno vidjeći da mu izmiče vlast iz ruku, jer je Hrvoje postao suviše moćan. Naravno, to se Hrvoju neće nimalo, te će već iduće godine 1404. je maknuti ga sa vlasti i postaviti Stjepana tvrtka drugoga... Žigmundi Hrvoje Vukčić-Hrvatinić prvi će se puta izravno sukobiti 1398. Žigmund je imao i kakvih razloga za sukob. Novi bosanski kralj Stjepan Ostoja na prijestolje je došao jer su tako htjeli bosanski plemići, nitko nije pitao za dopuštenje ugarsko hrvatskog kralja. Vladislav, Žigmundov suparnik za Krunu, imenovao je Hrvoje za svog namjesnika u Hrvatskoj, a i u Bosnu je po drugi puta provalila turska vojska. Prvi se put to dogodilo 1392. Šest godina nakon te provale, Mahmud Paša, sin Paša Ita, zapovjednika predjela oko Lima, Zete i Morače, zaletio se u Bosnu. Ta je invazija oslabila položaj kraljice Jelene i pomogla u dolasku na vlast Stjepana Ostoje. Žigmund je namiravo iskoristiti tu invaziju kako bi dobio izliku za napad na Hrvoja i njegove posjede. U Žigmundovom proglasu upućenom u Trogir piše... Znajte da smo dočuli iz vjerodostojna izvora da se Vojvoda Hrvoje kao nevjernik vođen zloćom izdajstva i smetnov suma nebrojena naša kraljevska dobročinstva pridružio društvu dušmana Krista na ime Turcima, te da je naumio svom snagom udariti i ratovati na vjerne nama i našoj svetoj kruni, što borave u kraljevini Bosni. Ta je njegova nakana veoma pogibeljna ne samo nama i našim vjernim u Bosni, kao i našim kraljevinama Dalmaciji i Hrvatskoj, nego i samoj Bosni, koja je inače štit i obrana rečenih naših kraljevina protiv onih dušmana Kristovih. Stoga smo mi, pomoću Božje desnice, sabrali u našoj državi silnu vojsku, te odlučili s velikom silom za kratko vrijeme ući u kraljevinu Bosnu, da Hrvoja oružanom rukom odvratimo od drzovita izvođenja opakemu namjere, te da njegovu oholost kosom strogosti posjećemo. Pohodni nije uspio, kosa strogosti nije ništa ocijekla, da pače, je nakon tog pohoda provali u župu dubica i pripojuju svojim donjim krajima na osnovu onoga što, što je, dakle, prije svega a, ostalo nasačuvano u Dubrovačkim zapisima, to je zapisima Dubrovačke poklisara, vjerujo se jasnije da on samostalno vlada, da je on maltene kralj. Gotovo pa kralj. I do nekoga se može usporediti s, jednim, s njegovim predsvaštenikom, s, s kojim on u principu i dalekom, neko dalekom je i srodstvu, to je to su Bribirski krezo i Pavao Šubić Bribirski. Ono što bi se u ingleskoj historiografiji nazvalo Kingmaker. O njegovom izgledu se vrlo malo zna, ali se može pretpostaviti na, na osnovu slik arija koje su nam a, sačuvane u onom poznatom Hrvojomisalu koji zanimljivo ne nalaze se niti u Bosni, niti u Hrvatskoj nego se nalazi u a, dakle, Turskoj, u, ako se ne varam u jednom od arhiva u Ankari. On je prikazan kao po svim zapadnim manirama, dakle u sjajnom oklopu ni nebijelje, ali to je vjerojatno dakle, nekakva srebrna boja sa crvenom kapom, a, ima dugačku lansetu u ruci na propinjućem konju. Što govori da je u principu on sam sebe doživljavao kao zapadnog sjajnog viteza Belmožu. On je sam to se može indirektno iščitati dakle, iz, iz poslanstva, ima organiziranu svoju diplomatsku službu, organiziranu svoju upravu na čitavom tom području, koje se u principu, ne samo na donjih krajima, nego se protezalo, budući da je on i ban Hrvatske, to potkali Hrvatske Dalmacije, protezalo na čitavo Hrvatsko-Dalmatinsko Hrvatsko kraljevstvo tog razdoblja. Čak dugo vremena, a, dugo vremena vidi se, iz, recimo, iz jednog a, poslanstva Dubrovačkog iz 1404. otprilike kada dolazi do smjene između iz drugoga, Dubrovački poglisajni njega nazivaju kraljem Bosne. Zato što nisu bili sigurni. Oni su bili sigurni da je on apsolutni vladar tog prostora. E sad, da li će on sebe postaviti za kralja nakon što je makno Stjepana Ostaju? Ili će postaviti neko drugo? Nisu bili apsolutno sigurni, pa su oni njega za svaki slučaj nazvali kraljem. Što donekle govori u principu o slavi i moći i sjaju tog, dakle, hrvatsko-bosanskog Godine 1401. protiv Žigmunda su se opet pobunili plemići skupina pobunjenika predvođena detrikom bubekom ušla je u kraljevski dvor i uhitila kralja i odvela ga u tamnicu žigmund nije dugo ostao u zarobljeništvu oslobodio ga je njegov ban Nikola Gorjanski. nakon što je oslobođen žigmund je otišao u češku kako bi zavladao tom zemljom svog brata Vaclava koji je do tada vladao Češkom zatočio u tamnicu onda se Žigmund oženio za devetogodišnju barbaru kčerku Hermana II Celska. Do ženi be došlo i navodno zbog toga da bi se prekinule priče o Žigmundovom razvratnom životu. Onda je on izabrao za svog nasjednika Hasburgovca Albrehta IV. inače svog nečaka, i prisilio je plemiće da ga priznaju za njegovog nasjednika. To je samo bio povod za novu pobunu. Pobunjenici su u Zadru 1403. zaugarsko hrvatskog kralja okrunili Ladislava Napulskog. Navodno se odmah nakon krunitbe pročula vijest da Ladislav namjerava prodati Dalmaciju. Vjekoslav Klajić u Hrvata piše. Dana 2. prosinca 1403. pisao je kralj Sigismund iz Višegrada Mletačkoj republici pismo u kojemu joj ovako poručuje. Čuli smo, do duše iz nesigurna izvora, da kralj Ladislav nastoji dio Dalmacije vašemu gospodstvu predati pod stanovitim uvjetima. Ne možemo predmijevati da i vi o tome radite, jer vjerujemo da vi ne možete ništa htjeti što bi bilo protiv prava. A bilo bi zaista nepravedno i bez ikakva zakonita razloga kad bi pogazili uvjete mira, koji naročito određuje da se vi ni jednim slučajem ni prigodom nikako ne smijete pačati u pokrajinu Dalmaciju. Osim toga, znadete da kralj Ladislav nije pravi vlasnik i gospodar Dalmacije, nego prije prova, budući da Dalmacija po pravu pripada kruni Ugarskoj, a tu mi krunu po bogu zakonito posjedujemo. Letačka republika nije marila jeli Vladislav zakonit nasljednik Dalmacije ili nije. Vladislav je s njom 1409. sklopio posao, prodao je prava na Dalmaciju. I sve te zbrke koristi je izvukao naravno Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Hrvo je namisnik potklad, dakle u Hrvatskoj Dalmaciji, a i on je u svakom slučaju vrlo dobro obavješen tome koje su namere Ladislave. A Ladislav je dugo vremena bio neodlučen. To se iz svega, mislim, naravno nije ne piše direktno Vladislav, bio neodlučen, ali iz svih njegovih akcija se jasno vidi da on neodlučen je nije siguran u vlastitu moć. Naravno i samo Ladislavu se nije svidjela tolika moć hrvavuće Hrvatinića koji jednostavno nakon što je dakle, 403. postao pot kralj, gotovo samostalno vlada. Može se donekle tu vidjeti analogija recimo sa krizovima Bribirskim, koji također nakon što su postavili Karla Roberta na, dakle, na, na prijestulju ugarsko hrvatskog kraljstva, jednostavno će tijet dalje nastaviti samostalno vladat, ali to Anživinska kuća u tom trenutku će taj otprost lomiti. Vladistav Napoljski, budući da se odmah, vrlo brzo nakon Krunet be vratio u Južnu Italiju, jednostavno nije imao tih mogućnosti da, da direktno intervenira, a i da je bio u principu prisutan na čitom tom prostoru, vrlo vjerojatno ne bi imao, ne bi, ne bi mogao polučiti neki znatni uspjeh. Stoga on već vrlo rano, prije 1409. godine, kada će doći do te kobne prodaje, počeo kontaktirati sa Venecijom koja je izuzetno zainteresirana začitao priču i čitav taj sklop, u principu, će rezultirati, dakle, tih pregovora neodlučnosti vlade sloje i, naravno, poraza kod, poraza kod, kod dobora će rezultirati da i prije 149. 1408. godine Hrvoj će od, odustati od potpore po njegovom vjerovnju zakonitog kralja, ugorskog Hrvatskog kraljestva, dakle, iz kuće Anživinaca i pod upriče Žigmunda. Hrvojev Vukćić Hrvatinić znao je pokazati svoju moć. Kao splitski herceg kovao je novce. Na jednoj kovanici prikazan je svetac, punašan, brkati i bradat. Na drugoj strani kovanice nalazi se stari grm hrvoju. Štit podijeljen na tri polja, srednje polje ima tri krina, dva druga imaju po jedan križ. Nad štitom je kaciga, pored kacige ruka koja odoravno drži mač. Na drugoj kovanici je također svetac, a na naličju se vidi novi Hrvojev grb. Oko godine 1407. nastao je i Hrvojev misal, jedan od najljepših klagonskih misala. Misal je ukrašen minijaturama, jedna od njih prikazuje Hrvoja kao viteza. Hrvo je prikazan kako sjedi u oklopu na konju koji se propinje. U ruci jedno ima koplje, u drugoj štit. Za kratko vrijeme činilo se da će najmoćniji posanski plemić, jugarsko-hrvatski kralj, živjeti u miru ali samo kratko vrijeme je trajala ta sloga. Čitao to pitanje prevlasti u Bosni je izazvalo da Hrvavuć Hrvatinić jednostavno odustavio na da koji je počeo podupirati Dakle, kosača i njihove pretenzije širenja dakle, u Bosanskom kraljevstvu i toći će u prvom trenutku dakle, do diplomatskog diplomatsko pre, prekida, da pa nakon toga eh, može se vidjeti kako Hrvoje uči Hrvatnić u principu u prvi trenutak i ne, ne razumije zašto se to dogodilo, zašto, zašto je na jedan odnosa, jer on piše kraljici barbaric brojna pisma, da on, nije mu jasno što se dogodilo, on, je, on tu štiti živundove interese. Međutim, odgovora koji bi dovoly, o shig ne da hrve nije bilo i nakon toga uskoro dolazi i do prvih vojnih sukoba koji će u principu eskalirati tišću pred kraj samog života Hrvoja 1415 bitkom kod Doboja gdje će Hrvoj Vučirovatnić stješnjen između s jedne strane Žigmuda, s druge strane u principu opet Žigmuda ali dakle, Kosača koji, koji imaju direktnu Žigmudovu potporu, jednostavno odlučiti se da prigrli što mu se u tom trenutku činilo najmenje zlo i pozove Turke koji su tu dakle još od 1380. godine godina stalno prisutni i u toj bici živnut će izgubiti. Međutim, to je bila na neki način pirova pobjeda. Jer vrlo brzo nakon toga Hrvo umire, a on je bio u principu jedini, jedini faktor koji je mogao stabilizirati te odnose. Tako da nakon 1416. Turci će postati stalni faktor za useće pojedine, pojedine utvrde u Bosanskom kraljevstvu koje nikad više neće napustiti. Iako mi govorimo da je tek 1463. Bosansko kraljestvo palo, Turci će postati stani destabilizirajući faktor uistinu nakon te bitke, bitke kod oboja. Hrvo je se pokušavao izvući iz ove situacije. Napisao je pismo kraljici Barbari, koje je u svojoj knjizi Vojvoda Hrvoje i njegovo doba donosi Ferdo Šišić. Požalio se kako su mu neki plemići otimali zemlju i da je on napadao samo svoje dušmane, te da ti napadi i ne štete kralju. Ponudio je u zalog i dva svoja grada, brbaški grad i Kozaru. Ponudio je i da izađe pred sud kralja i njegovih kolega iz Zmajeva reda. I onda dodao. Nadalje vas molim, blaga kraljice, ne dajte da u starosti svojo umrem u poganskom obredu i nevjeri, Jer sam jedva i teško dočekao vrijeme da od poganskog obreda prijeđem na vjeru katoličku i da vjerno uzmognem služiti svoga kralja. Nemojte me odbijati od službe kraljevske i vaše i obarati me bez krivnje, jer za svoju krivnju nikako ne znam. Spomenite se za ljubav svetog Ivana da sam vam kum. Obazrite se za volju sve Boga na sve meni zadate obveze i vjeru, te me nemojte u starosti mojoj uništiti, već dajte da umrem u vjernost isprem kralja. Molbe kraljici nisu donijela rezultata i kralj i vojvoda ponovo su ratovali. Taj će rat imati i kakve posljedice za Bosnu i za Hrvatsku govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. U trenutku kada Hrvoje svaća da više nema potporu svoga suverena, on smatra da su te veze prekinute. Istovremeno osoba na prijestolju Bosnog krajstva ne može mu pružiti nikakvu pomoć. I on se ostanje na prvu moguću, stvar nisu to toliko nevjerovatne stvari. Naravno iz današnje perspektive kad imamo teritorijalne države nekakve međudržavne odnose to nam se čini vrlo čudnim. Međutim, to je doba dakle u principu rodovsko feudalnih odnosa gdje teritorijalne granice vrlo malo znače a prisutnost Turaka kao dakle najamničke vojske na Balkanskom polotoku ili dakle na, na europskom teritoriju još od početka 14. stjeća nije ništa čudno. Brojni, brojni pretendenti na bizansko predsjedje, dakle kada se radilo o borbama za bizansko prestoje, recimo, paleolos, zovu bez problema turske najamnike i to je smatrano u principu nije smatrano sad dakle da oni se udružuju s nevjericima nego to je najamnička vojska. Jednako tako mi možemo promatrati da recimo što je evidentirano, da kada prilikom osam svajanja Konstantinopola 1453. Topnici Osmanske vojske su mlečani. Jednostavno, to je jedan drugi svijet. Ne postoje ideologije u tom smislu kao što mi danas, mi danas idimo. U istinu, ja smatram da Hrvo je uopće to nije vidio na, na taj način dakle da je on vitez jednog kršćanskog reda i pozivao pomoć e, nekršnjine. Ne, on je to vidio na način, on poziva saveznike koji sad ih je platio, oni će to odraditi svoj posao, nakon toga će on riješiti posao s njima. To je dakle jedan sa, sasvim, sasvim drugačiji odnos, on brani svoj feudalni posjed i svoj, dakle svoj integritet kao takav u potrazi naravno vjerojatno za novim suverenom ili moguće za stvaranje vlastitog, dakle, vlastitog e, samostalnog teritorija. A Turci će u cijelom tom ukobu tih pojedinih, pojedinih frakcija a, bosanskog plenstva, jednostavno samo grabiti, tražiti kroz ta različita savezništva, dakle plać, plaćeničke, plaćeničke odnose, jednostavno širiti svoj utjecaj da bi u principu sa polovicom 15. stoljeća imali realno, vrlo jasnu sliku šta se u Bosni događa i mogli su u bilo kojem trenutku samo prekinuti a, samostalnost Bosne ili, a, ili ako, ćemo, ako ćemo to nazvati jer budući opet nije to samostalnost u današnjem smislu riječi nego dakle nekako opstojanje Bosanskog kraljestva što su u krajnoj liniji 1463. učinili. Poštovani slušatelji, slušali ste poviješ četvrtkom emisije obrazovanog programa Hrvatskog radija, koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Koljundić. Emisiju snimio Robert Tanasković, a u rediju je vodio Dariš Pelić. Lijep pozdrav i do slušanja.